și în cer și pe pământ, tată, om și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc la starea sufletului lor care este veșnică, anunțăm, iubiți ascultători, cu multă plăcere, aducerea programului L266 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestei lecțiuni vom studia împreună cu preotul Niculiță, căruia Dumnezeu a dat harul, și lumina să alcătuiască un mănunchi de meditații scurte asupra fiecărui verset din Noul Testament, vom studia așadar împreună cu dânsul câteva versete din Evanghelia după Luca de la capitolul 23. Vom avea pentru început versetul 44 pe care îl vom citi în dată urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a mai citi o scurtă istorioară dintr-o culegere de istorioare, pilde și asemănări executată de preotul Niculiță. Ne spune dumnealui că în timpul când în Africa se mai făcea comerț cu sclavi, un european care cunoștea pe domnul plăti prețul de cumpărare al unui negru și îi zise – De acum ești un om liber, poți face ce vrei și poți să te duci unde vrei. – „Oh, nu, răspunse negru, eu vreau să rămân în slujba aceluia care m-a răscumpărat. Voi rămâne un servitor liber în slujba celui care m-a plătit cu dragostea lui. Iată ce minunată icoană este aceasta pentru jepfa crucii. Domnul Isus ne-a răscumpărat și pe noi din robia morții și pieirii sufletești, dar nu ca să ne facem de cap, ci să avem o libertate pusă în slujba lui. Să trăim o viață genunchiată la picioarele crucii. Ceea ce ne-a răscumpărat cu dragostea și jertfa sa de pe cruce ne merită pe deplin. El nu ne face robi, el nu ne ține cu deasirea, dar noi, noi nu putem să rezistăm acestei dragoste minunate care ne-a arătat-o și să nu ne dăm lui de bună voie. Ce trist este că mulți dintre noi, iubiți credincioși, care purtăm numele de creștini, după ce l-am primit pe Domnul Isus. Cei care l-au primit, ca răscumpărător al vieții noastre din păcat, ne trăim acum mai departe o viață tot în păcat, după plăcerile și gândurile noastre. Ai avut vreodată curiozitatea iubite creștini, care ai fost răscumpărat de Domnul Isus, să te întrebi dacă cele pe care le faci, dacă gândurile care le ai, dacă planurile care le-ai întocmit, dacă vorbele care le zici, le-ar fi făcut și Domnul Isus? Dacă te numești urmaș al Domnului Isus Hristos purtând numele de creștini, nu poți să fii altfel și să trăiești altfel decât cum a trăit El. Domnul Isus a spus așa, Tatăl meu este cu mine pentru că tot totdeauna, deci în fiecare a vieții, fac ce este plăcut Tatălui. Acum, eu și tu, care mărturisim cu gura că mergem pe urmele Domnului Isus, oare tot așa trăim? În timp ce eu adun la comori și la averi pentru mine, fără să-mi de cel de lângă mine care trăiește în sărăcie și în lipsă, oare de ce fac eu așa? Așa l-am văzut pe tatăl meu? Cuvântul ne-l prezintă pe Dumnezeu ca tatăl orfanilor și al văduvelor. Eu, de câte orfan și de câte văduve am avut grijă să aibă cele trebuincioase pentru viața de toate zilele, dacă sunt un urmaș al Domnului Isus Hristos, făcând ceea ce văd pe tatăl meu, făcând, oare de câți am avut grijă? Și astfel de întrebări putem să ne punem la năsfârșit, prin care înțelegem dacă suntem cu adevărat sau nu suntem urmași ai Domnului Hristos. El merită, merită, merită din plin să-l urmăm pentru că ne-a arătat o dragoste atât de mare încât a venit și s-a jefuit pe sine și nu ne cere nimic decât atât, ca din dragoste pentru sufletele noastre să-l urmăm pe el. Oare de ce am urmat noi gândurile și planurile lui Satana? Oare ne vrea el binele? E adevărat că el ne momește cu plăcere de o clipă, dar. Avem noi fericirea? Ce dovezi ne-a dat satana? Ce dovezi ne-a dat viața noastră veche să mergem după ele? Ce dovezi de bunătate ne-au dat acestea? De ce n-a merge după Domnul Isus, care ne-a dat dovada dragostei nețărmurite prin aceea că și-a dat viața pentru noi? Doamne Tată Ceresc, mulțumim și pentru clipele care ne stau în față, în care prin bunătatea ta cea mare, prin harul tău, Sub călăuzirea Duhului tău cel Sfânt și prin citirea cuvântului tău, ne descoperi încă o dată în plus dragostea nețărmurită care o ai față de noi. ajută ne te rugăm, ca răspuns la această dragoste mare, să ne predăm și noi ție necondiționat și pentru totdeauna. Amin! Mai sfânt. În mea, în mea, Doamne, să fiu mai spirit din inima mea din inima mea unde vreau să mai Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în capitolul 23 al Evangheliei după Luca, de unde ne începem astăzi studiul cu versetul 44, pe care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. Era cam pe la ceasul a șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Suntem în împrejurarea răstignirii Domnului Iisus Hristos, cel mai măreț act din istoria creației lui Dumnezeu, act datorită căria omenirea căzută de la fața lui Dumnezeu a fost readusă înapoi în casa Tatălui Ceresc. Tulburarea cu ocazia răstignirii Domnului Isus a cuprins nu numai pe oameni, ci și natura. Da, firea înconjurătoare a luat parte la suferința Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și acest lucru este consemnat și în istoria scrisă de oamenii de atunci. Iată ce spune Tertulian, un învățător creștin care a trăit în secolele 2 și 3, în cartea sa numită Apologeticum, numărul 21, despre fenomenul întunericului cu ocazia răstignirii, fenomen cunoscut în toată lumea. El ia apărarea creștinilor în fața romanilor păgâni, căutând să înalți adevărul despre Domnul Isus despre moartea și învierea lui, zicând așa. Și totuși, în analele voastre, voi aveți povestit fenomenul acesta al naturii, referindu-se la întuneric. Versetul deci ne spune, era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al noulea. După împărțirea timpului din părțile noastre, ora aceasta era ora 12. Până atunci, Domnul Iisus fusese mereu înconjurat de oameni. De la ora nouă dimineața atârna pe cruce și în aceste trei ceasuri spusese cele din tăi trei cuvinte. Se rugase pentru vrăjmașii săi, al doilea mângâiase pe mama sa și al treilea mântuise pe tâlharul care s-a pocăit. De la ora douăsprezece și până la ora trei după amiază, deci timp de trei ore, s-a lăsat un întuneric mare peste toată țara. O liniște apăsătoare a oprit pe loc limba chiar a celor mai îndrăzneți bagiocoritori. Acest fenomen era un grai dumnezeiesc al naturii. Păsările au tăcut, florile și-au plecat capul și s-au închis ca și cum ar fi venit noaptea. Unii oameni din zilele noastre au căutat să explice fenomenul întunericului de atunci ca pe ceva, așa zis, întâmplător, spunând că a fost o eclipsă de soare. Această explicație însă nu se potrivește. Știm că moartea Domnului Isus a avut loc la sărbătoarea Paștelui, care era întotdeauna la lună plină, iar astronomia ne învață că eclipsa nu poate să aibă loc decât la lună nouă. Pentru credință, ceea ce spune înțelepciunea omului păcătos nu are nicio semnătate. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, și credința înțelege glasul lui și ia aminte. Întunericul din timpul răstignirii Domnului Isus a avut menirea să trezească pe oameni la lumină, să-i facă să înțeleagă adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Domnul Iisus și-a luat rămas bun de la popor, înștiințându-l astfel. Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați, dar ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Citatul acesta este versetul 35 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și s-a făcut întuneric peste toată țara. Iată un scurt gând duhovnicesc. Când mori cu adevărat față de lume, se face întuneric peste toată fața pământului, adică pentru tot ceea ce ți-ar mai putea da pământul. Nimic nu te mai atinge. Să învățăm întotdeauna din tot cuvântul lui Dumnezeu ceva pentru trăirea noastră de acum. În continuare, Evanghelistul Luca, în versetul 45 de la capitolul 23 pe care îl studiem, ne spune următoarele. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Soarele fizic s-a întunecat atunci când soarele neprihenirii, adică Domnul Isus Hristos, a punea pentru o clipă pe dealul Golgotei. Era un fel de smerire și închinare a creațiunii față de creator. Un credincios de demult spune așa, soarele și-a ascuns fața ca să nu vadă suferința Domnului său. Și atunci s-a ce spune prorocul Ioel, soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Prorocul Isaia scrie la 50 cu 3, eu îmbrac cerurile cu întuneric, și le fac sacul drept în veriș. Și încă mai mult, la Amos, capitolul 8, versetele 9 și 10, scrie, În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să apună soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiază mare. Voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în bociri. Și după cum pe Golgota s-a lăsat întunericul firii, tot așa și Isus a intrat în aceste trei ceasuri, în întuneric sufletesc. Ceea ce s-a petrecut în lui, niciun om nu poate să pătrunde în totul. Dacă am putea face acest lucru, nici s-ar rupe inima de durere. Noi nu suntem în stare să privim nici curăția orbitoare a slavei lui Dumnezeu, nici mânia lui pentru păcate și nici adâncul chinurilor pe care le-a suferit Domnul Isus Hristos pe Golgota. Știm numai atât că acolo pe cruce s-a săvârșit marea, veșnica lucrare de mântuire și împăcare. Atunci a avut loc răfuiala între sfințenia lui Dumnezeu, care a fost bagiocorită prin păcatele noastre fără număr și care cereau îi între iubirea lui Dumnezeu, care cu scumpul și nevinovatul sânge al lui Isus Hristos, a spălat păcatele noastre căci orice păcat este în adâncul lui onelegiuire și o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu de aceea zice David împotriva ta numai împotriva ta am păcătuit o Doamne În Psalmul 51 cu 4 păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile au fost aruncate asupra Domnului Isus pe cel ce n-a cunoscut păcat L-a făcut păcat pentru noi, după cum citim la 2 Corinteni 5 cu 21. Nimeni n-a suferit niciodată cum a suferit Domnul Isus, și nimeni nu mai trebuie să sufere nici măcar o mică parte din cele prin câte a trecut Mântuitorul nostru în ziua aceea. Priviți și vedeți dacă este durere ca durerea mea, spune la plângeri 1 cu 12. Discutând despre tăria suferințelor sufletești și trupești, putem să vedem că, chiar dacă, cu toate că fierbințealea precinuită de răstignire ducea un foc prin toate vinele, totuși durerile trupești din aceste trei ceasuri abia de pot fi puse alături cu ceea ce suferea în sufletul său. Trebuia să bea până la fund paharul mâniei lui Dumnezeu Pahar în fața căruia tremurase în grădina Ghețimanii când a zis lui Iacov și Ioan, Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Spinii înfipți în frunte făceau să-i ardă fruntea. Trebuia să facă ispășire pentru toate gândurile necurate și păcătoase pe care le-am gândit noi oamenii. Cu ele făceau să-i ardă mâinele. Pentru că trebuia să-i spășească orice păcat la care eu și tu am pus mâna. Pironul din picioare făcea să-i ardă picioarele, Ispășea toate păcatele în care am umblat noi. Biciuirea făcea să-i ardă spinarea și îi toate păcătoasele plăceri trupești în care s-a cufundat neamul omenesc. Dacă stăm și ne gândim la suferințele pe care le-a suferit Domnul Isus pe cruce, în trupul și în sufletul său și căutăm să ne lămurim și să vedem ce anume s-a întâmplat în acele trei ceasuri, se cade ca în primul rând să fim încredințați de un lucru și anume că ceea ce s-a petrecut acolo nu era o întâmplare. Nu era aici nenorocire, nici întâmplare. De altfel, cuvântul întâmplare nu ar trebui să se întâlnească în vorbirea copiilor lui Dumnezeu. Aici era sfatul plănuit al lui Dumnezeu mai dinainte, pentru mântuirea noastră a întregului neam omenesc, sfat care își găsea acum împlinirea. Apostolii vorbesc despre adevărul acesta în mod lămurit și de multe ori, după cum putem vedea în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 23, capitolul 4 cu versetul 28 și încă alte locuri. Atunci, pe Golgota, acolo, era marea zi a împăcării în vechiul legământ, după cum era arătat la Leviticul 16. Trebuie să privim pe Hristos pe cruce cu ochii credinței? ca să-L vedem suferind acolo pentru noi, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu, numai așa înțelegem taina jertfei sale. Când era pe patul de moarte marele vestitor al Evangheliei Spurgeon, spunea așa, Hristos a murit pentru mine, aceasta mi este de ajuns ca să mor în pace, nimic altceva decât Isus Hristos cel răstignit. Soarele s-a întunecat și perdea din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Da, în fața jertfei Domnului Sus, orice strălucire de altă natură piere și orice despărțitură se nimicește. Perdeaua, care despărțea locul preasfânt, locul unde se arăta slava lui Dumnezeu și unde nu putea intra decât marele preot odată pe an, a fost ruptă prin mijloc, arătând prin aceasta că omul păcătos are intrare liberă în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a croit acest drum, slavă Lui. Dar nu numai la Dumnezeu are omul intrare liberă, ci și la alt om care, la fel ca și el prin credință, a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Toate despărțirile sunt nimicite în Hristos, în jertfa Lui, ferice de cel care a intrat în Sfânta Sfintelor prin credință. El este unit cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu acum și în vecii vecilor. Citim în continuare, în versetul 46 de la Luca 23, că Isus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Când era vorba despre un adevăr care trebuia cunoscut în data de toți cei prezenți, Domnul Isus striga cu glasare. Așa a fost când el se afla în templu, și cei ce-l ascultau erau în îndoială cu privire la el și la învățătura sa. Citim la Ioan 7 cu 37, Isus a stat în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. La fel când a trebuit să facă de cunoscut norodului în vierea lui Lazar, a strigat cu glas tare iar acum când se afla pe cruce plătind prețul răscumpărării neamului omenesc domnul iisus a strigat cu glas tare ca să se știe limpede despre marea lui jertfă. iisus a strigat cu glas tare și astăzi când este vorba despre jertfa domnului iisus trebuie strigat cu glas tare adică trebuie spus clar cu foc și necurmat acest adevăr dătător de viață și fericire veșnică. Jertfa de pe cruce este punctul cel mai important în lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus. Adevărul în toate laturile lui trebuie vestit cu stăruință. Tată, a zis Domnul Isus, în mâinile tale îmi încredințezi Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Acest cuvânt sună cum sună cuvântul unui copil care fiind de multă vreme despărțit de tatăl său, acum îi sare iarăși în brațe. Tată! a strigat el tare. Tată a fost cel din tăi cuvânt rostit pe cruce și tot tată a fost și cel din urmă cuvânt al său. Tată! Este cel din tăi cuvânt pe care îl auzim de la el când era de 12 ani. El spunea atunci în templu, nu știați că trebuie să fiu în cele ale tatălui meu? Iar acum, lucrarea tatălui său era sfârșită. Spune la Ioan 16, 28, am ieșit de la tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la tatăl. Tată în mâinile tale! Cât de îngrozitor lucru este pentru un om neîntors la Dumnezeu să cadă în mâinile Dumnezeului Celui Viu, de citit Evrei 10, cu 31. Dar pentru un copil al lui Dumnezeu, acesta este, din potrivă, cel mai fericit lucru. Cine își încredințează acum, în timpul vieții, cu propria lui voință și în mod de plin conștient, Soarta în mâinile lui Dumnezeu, acela își încredințează fericit mâine când vine moartea, Duhul în mâinile lui puternice și pline de har. Den de luat în seamă este faptul că niciun evanghelist nu întrebuințează despre Domnul Isus cuvântul a murit, ci fiecare evanghelist spune, el și-a dat Duhul. Trupul Domnului Isus a târnat pe cruce. Trăsăturile lui alese, desfigurate de lovituri și încordate de suferință, s-au făcut albe ca marmora. Mădularele chinuite s-au muiat și capul s-a plecat. După aceea, trupul s-a făcut țeapăn și rece. Duhul lui zburase la Dumnezeu. Pentru întâia oară va fi răsunat în cer de biruință, care nu va înceta toată veșnicia. Cântarea mielului scrisă în Apocalipsa 5, versetele 9 până la 13, care zice Și cântau o cântare nouă și ziceau Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău Oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Așadar, versetul ne spune că Isus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Și-a dat Duhul, dar nu sufletul. Este o deosebire. Duhul este din Dumnezeu, și merge la Dumnezeu, după cum citim și la Eclesiastul 12, cu 7. Și Domnul Isus a făcut lucrul acesta în mod deplin conștient, de aceea n-a vrut să bea acea băutură amețitoare făcută din amestecătură. Încă un gând. Când Domnul Isus a zis ceva, a și împlinit. El a zis că își dă Duhul în mâinile Tatălui și cum a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Întrebarea este, ce urmări au zisele noastre, mai ales când este vorba de predare? Când facem declarații puternice și mișcătoare, că ne încredințăm Domnului și că îi dăm soarta în mâna Lui și că viața noastră este întreaga a Lui, oare este urmată această zisă de faptă? În continuare, în versetul 47, Evanghelistul Luca ne spune că, sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihenit. Acela care, prin credință, vede cu adevărat jertfa răscumpărătoarea Domnului Isus, nu poate rămâne nepăsător, ci izbucnește în strigăte de slavă către Dumnezeu. Atunci îi se deschid ochii ca să vadă adevărul în toate laturile cu privire la Dumnezeu. La oameni și împrejureri. Atunci poate face deosebire între păcat și neprihănire, între fiii luminii și fiii întunericului, atunci poate lua hotărâri bune pe care le duce la îndeplinire. Multe lucruri trebuie să-i se fi părut ciudate acestui sutaș care păzea în ziua aceea crucea lui Isus. Trei ori Isus a stat atârnat în tăcere, niciun sunet n-a răsunat de pe buzele lui. Tocmai când se putea crede că este istovit cu desăvârșire, sutașul vede cu uimire cum deodată parcă o nouă viață s-a evit în el. Fața lui parida a început să se roșească și ochii să strălucească, teama a pierit și cu un strigăt puternic și-a dat duhul. Era ceva neobișnuit ca un răstignit să moară în felul acesta. La aceasta s-a mai adăugat și cu tremurul de pământ, după cum și mișcarea ceea ciudată printre popor. atunci, Sutașul, când a văzut toate acestea, s-a înspăimântat, a dat slavă lui Dumnezeu și a spus, Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Deci, unui păgân i-a fost dat atunci ca el, cel din tâi, să recunoască în Iisus pe Fiul lui Dumnezeu. Așa a luat ființă, am putea spune, misiunea printre păgâni, adică lucrarea de vestire a Evangheliei printre păgâni. Prin suferința sa pe cruce... Domnul Iisus a câștigat atunci două suflete care l-au mărturisit ca Domnul și Fiul lui Dumnezeu, un israelit, telharul și un păgân, sutașul. De altfel, nu era el singurul ofițer păgân care s-a arătat binevoitor față de împărăția lui Dumnezeu. Despre sutașul acesta se spune că ar fi devenit pe față mărturisitor înfocat al Domnului Iisus și a murit moarte de martir. Tradiția spune că se numea Longinus. Iubiți ascultători, facă Domnul ca lângă numele acestuia să se adauge și numele altora dintre noi care nu este încă adăugat acolo. Cu aceasta anunțăm încheierea programului de 266.